Tíundi kabli Sveig þjónar herprestinum En þá hó sveig leiðangur og í þetta sinn í heiðusfyld tveggja vopnaðara hermannna sem átt að til herprestins Fyldar mennans bættu kvorannan upp Annar þeirra var langur og gálgalegur en hinn var lítill og gildur Gálgin var haltur á fæti en stubbur á vinstra Þeir gengu þögulir og gáfu Sveik sem gekk á millið þeirra hordnauga af og til. Sveik hilsaði öllum sem hann mætti. Fötinans höfðu glatast í fatageymslu fangelsins en í stað þeirra voru honum fenginn gömul Hermans föð af Ístru belg sem hafði verið höfðinu hærri en Sveik. Þrýr menn af stærð Sveiks hefðu getað komist í buksutnar og vakti búningurinn undrun allra sem um vegin fóru. Frækin með óreinum bótum var hólk víður einkennishúfan náði niður fyrir eiru og maðurinn leit út eins og leikhúsfýbl eða fuglarræða Hlátri vegfarenda svaraði sveik með blíðu brosi og mildu góðulátlegu augnaráði Þannig heldur þeir áfram til Karlín, bústaðar herpressins Sá sem fyrst ávarpaði sveik var stubbur Þeir voru þá einmið staddir á Mala strana undir bogagöngunum. Hvaðan ertu, spurðan, frá Prag og þú ætlir ekki að flýja. Nú tók Gálginn til máls. Það er mjög einkennilegt fyrirbrygði að feitir menn eru venjulega bjartsýnir en háur menn og hóraðir eru hins vegar svartsýnir. Þess vegna sagði Gálginn við stupp, hann myndi flýja ef hann gæti. Hvers vegna eftir hann að flýja? Hann er sama sem frjálsmaður. Ég hef stjölin hérna í bögglinum. En hvað er í hinum bögglinum til herrprestsins? Það veit ég ekki. Þarna sérðu. Þú veist ekki neitt og samt eftir að slúðra. Þegar gengur steinþegjandi yfir brúna í Karlskötu ávarpaði stuppur sveik aftur veistu til hvers við förum meði til herrprestsins? til skrifta, hann saði Sveik út í bláinn á að hingja mig og morgun er gera þetta alltaf áður en maður er hingdur og kalla það prest þjónustu og hvers vegna sem aðu segir á að hingja þig spurði gálkin en stuppur horfi meðöngunar augum á Sveik þeir voru báði Sveitamann og fjölskyldu feður ég veit það ekki saði Sveik og brosti góðu látlega ég hef ekki geta komist að neitt nýðustöðum það er vist örlög Þú ert sennilega fættur undir óheppilagri stjötnu, sagði Stubbur með spetjingsvíp. Heima hjá okkur í jasena við Jósefoff, henduðu þeir einn fyrir varalaust, það var í prúsastríðunum manni var. Þeir sóttan, sögðu ekkert við hann og hendan í Jósefoff. Ég held, sagði Gjálgin, að er hengi með nekkja ástæður lausu, það hlýtur alltaf að vera einhver ástæða til þess. Þegar fríður er, sagði Sveik, þurfaðir alltaf að finna einhverja ástælu, en á strýstímum er ekki verið að prúta um smámuni. Annarkvort eru menn látnir falla á vígvellinum eða hengtir heima sama hvort er. Ertu áhuga maður um stjórnmál, spurði Gálkin. Það var auðhyrti og honum var að fara að geðjast vel að Sveik. Ekki örgrant um það, sagði Sveik og hló. Þú ert vonandi ekki nasisti, spurði stuppur með varkharni Annars kemur okkur það ekki við Það er allstaðar fólk sem glápir á okkur Bara við gætum smegt okkur einhvers inn í port og teki stingina af byrssunum svo að menn væri ekki að stara á okkur Því að þú ferð ekki að hlaupa frá okkur Það er því óþægilegt fyrir okkur Ertu ekki sammála tónik? Já, byrssu stingina gætum við tekið afsæði gálgin Hann er einn af okkur Hann var nú ekki svart síðl lengur en hafði samúð með sveik. Þeir leituðu því uppi í þægilegt port þar sem þau tóku byssustingin af og stupurlofaði sveik að ganga við hlýðin á sér. Þið myndi kannski langa í reik, sagðan, ef þeir... <hann>, hann ætlaði að segja, ef þeir lofaði þá að reikja á þenni þeir hengja þig en hann lög ekki við setninguna af því honum fannst það ekki viðeigandi. Þeir fengu sér allir vindlinga og leiðsögum en fóra að segja frá fjölskyldum sínum heima í Kralofjarradek. Ég er þýrstu, sagði Sveik. Gálgin og Stubbur litur hvora vannan. Við gætum vel litið yngur staðar inn og fengið okkur eitt lítinn, sagði Stubbur og las löngunina úr svip Gálgans. En það er að vera staður sem ekki verið mjög áberandi. mjög áberandi. Við færi til kúklík, sagði Sveik, þið getum geng byssutnar í eldúsinu. Sera Leóni gæstja við besti kall, ekki þurfum við að vera hrættir við hann. Þeir spilaðar á fýðlu og draggargan, sagði Sveik, og þar kemur kvenn fólk og margt fleira er til skemmtunar sem ekki er á allra bestu stöðunum. Gálgin og Stubbur lítu eftir hvor á annan og loksaði Gálgin, við viðförum þá þangað það er langt til Karlín þá. Á leiðinni sagði sveik við um ymsað smásögur og þeir voru í ágætu skapi er eru kominni í kukklík. Þeir geðu eins og sveik sagði byssutnar gemdu þeir í eldhúsinu og gengun í stofuna þar sem spila var á fyðluna og draggarganið. Þarna inni satt kvenmaður í fangin á útlifuðum strák með slett greitt hár. Við annað borð sættu drukkinn sildarkaupmaður, annarslegi rumskaði hann barði hnef í borðið og sagði ekki dýgir þessutu jöfull og sopnaði aftur. Undir speglinum sáttu þrjár stúlkur sem ávörpuðu játbröðitarþjón og sáttu gefið okkur verðmóð, ungi maður. Nálegt ljómsveitinni sáttu tveir menn og rýfust út að því hvort stúlkaða nafni Marka hefði verið tekinn föst í gæður. Annar þeirra þóttist hafa sjæða með eigin augum en hinn fullirti að hún hefði færið inn í gistuhús með sjómanni til að sofa úr sér vímuna. Við dyrnar satt herrmaður ásamt nokkrum náungum og var að segja þeim frá því hvernig hann hefði særst í Serbíu. Hann hafði handlegginn í fatla og vasar hans voru fullir af vindlingum sem þeir hafði gefið honum. Hann segðist ekki geta drukki meira En einna félögum hans skottlóttur öldungur sæði drektu bara hvervit nema við sjáumst aldrei framar. Sveik og félagar hans horfðu á þetta með aðtigli. Leysögumönnum hans var farið að líða vel og gálginn var ekki svartsýtlingur. Nú vil ég dansa, saðan eftir fymta glasið. Stubbur gaf sig gersamlega nautnunum á vald. Við hlið hans satt kvennmaður sem vandaði ekki orðræður sínar. Augu hans lyftiruðu. Sveik drakk, gálgin lauk dansinum og koma á borðunum með dömu sína, svo sunguðu og dansuðu áhýttjulaust. Þegar klukkan var að verða fimm, stakk sveik upp á því að nú væri haldir áfram ferðinni til prestsins. Stubburlitli sem hafði fengið brennimís hýgsta reyndi að telja sveika á að býða ofurlíti lengur. Gálginn var líka þeirra skoðunar að prestunum leiði ekki á en Sveig leiði ekki lengur vel í kúklík og hótaði því að þá færan hann einn. Svo fóruður en hann varð að lofa því að stansa einhvers þar á leiðinni. Þeir stönsuðu í Naflórensi, litlu kaffihúsi þar sem stuppur seldi silfurúri sitt svo að hægt væri að skemmta sér ofið lítið lengur. Sveig varð að leiða það út Hann átti mest að stríði með varðmenn sína. Þeir hnutu og uldum koll og þeir vildi farinn í öll veitingahús og leiðinni. Stubbur hafði nærið því týnt bögglinu til pressins svo að Sveig varð að bera hans sjálfur. Sveig varð alltaf að gefa þeim bendingar þegar einhver yfirmaðurinnur hernum var á næstu grösum. Eftir ofur mannlega áreinslu hefnaðist Sveig að draga þá heim að húsinni í Královskagötu þar sem herpresturinn átti heima. Hann lét stingin á byssurnar fyrir þá, rak hnúana í síðurnar á þeim og syndiði þeim fram á að þeir ætti að leiða síg en ekki hann þá. Á hurð á fyrstu hæð stóðu nafnsbjald Otto Katz herprestur. Hermadur kom til dýra og opnaði fyrir þeim innan úr stofunni hyrðist glasa, glaumur og drykkjur Herr herr prestur sagði gálgin hér komu við með böggl og mann reyniði að, að kyrr inn fyrir sig dótin hvar hafið þið drukkið ykkur svona auga fulla herr presturinn er líka Æ, hann ræfsti sig Dátín fór vorin með bögglin þeir biðu lengi í forstofinni en loxuðu dyrnar opnaðar og herr presturinn þaut fram eins og eldirbrandur Það var treyjulaus og hafði vindil í hendinu. Jæja, þarna eru þeir komin, saðan við Sveik. Hafiðu nokkrar elsbítur? Nei, herra herrprestur, og hvers vegna hafiðu ekki elsbítur? Allir herrmenn eiga að hafa elsbítur svo að hægt sér að kveiki vindli. Hermaður sem hefur ekki elsbítur, hann er, hann, hann, hann, hvað er hann? Hann er elsbítina laus, hann saði Sveik. Hvað rétt, hann, hann laus og getur ekki kveikt vindli? þetta var nú sá fyrsta en svo er annað eruðir eru fótrakursveik nei herra herr prestur ja það það var annað og svo er það þriðja dretti er brennuvín nei herra herr prestur eins og rom ágætt sjáum bara þennan dauta hérna ég fék kar lánaðar í dag hjá feldtúbur höfuðsmenni og, og það er þjórninans Og hann getur ekki einu sinni drukki, hann, hann er byndi ind, maður og þess vegna skal hann út á Vigvallinn því að svo leiðis mann get ég ekki nota hann, hann er engin þjótt, hann, hann er uksið sem þambar vatn og öskrar eins og nöyt þú ert byndi yndis maður, sagðan við hermanni, þú eftir að skammast um fýblíðit þú eftir skilja að verða barinn Nú tók presturinn eftir fylldarmönnum Sveiks sem reyndu að standa uppri eftir þótt þeir væru dinglandi fullir og stuttu sig við bussvötnar. Þegar við drukki ykkur fulla, sagði presturinn, þegar við drukki ykkur fulla í þjónustinni og ég lætt taka ykkur fasta fyrir það. Sveik takið af þeim bussvötnar og farið með á fram í eldhúsi og, og þér getið stað vörð yfir þeim þáka til þeir verða sóttir. Ég skal ringja strax til herrbúðana. Og þannig sönnuðust orð Napóleons á ófríðartímum er allt fallvallleikannum hað. Um morguninn höfðu þeir fyllt honum af stað með brugnum byssustíngjum og virði hretturum að hann hlýpi frá þeim. Þínast fylldi hann þeim og nú varð hann að standa vörði við þeim. Í fyrstu skilduði þér ekki hvernig komið var, en þegar voru sestir fram í eldúsunni og sveik stóð við dyrnar með byssuðum öxt, áttuðu þessi bara að ég hefði nú eitthvað að drekka, sagði svo litli bjartsýni, en gálkinn var nú orðin svart sín aftur og sagði að allt væri þetta bölfuð svik. Hann fór að ásaka Sveik um að hann hefði komið um í þessa klípu og fullist í að hann hefði sagt þeim um morguninn að þetta hengja sig en nú væri sínilegt að þetta væri bletting, bæði skriftinnar og hengingin. Sveik þagði og gekk um gólf fram við dyrnar. Miklu balúadir grasasnar höfum við verið, sagði Gáldin. Loks fannst Sveikan hafa hlusta nógu lengi á ásakanirnar og sagði jæja Nú vitið það minnst að kosta strýðir ekki til þess að leika sér rað. Ég hef lent í vandræðum eins og þið, en loks hefur gæfan brosa við mér eins og maður segir. Ég þýttur, endur og svo Bjartsýni. Gálgin stóð á fætur og slagaði áttina til Sveiks, lofaði okkur að fara heim, sagði við Sveik. Verð ekki harðbrjósta farið burtu, saði Sveik ég á að standa vörði fyrir ykkur nú þekkjumst við ekki lengur herpresturinn kom í dyrnar og sæli ég get ekki við móti náð síma símasambandi við herbúðnar farið heim og munið eftir því að í herþjónustinni meiga menn ekki drekka herpresturinn til heiðurs skal þess getið að hann hafði alls ekki hringt til herbúðana þar eða hann hafði engan síma hann hafði talað inn í lampafótinn Sveik hafði nú verið þrjá daga þjótt hjá 8 og otto herpresti og þann tíma hafði hann aðeins séðan einu sinni. Þriðjadaginn kom fjóttn helmis höfðsmanns til að byggja Sveik að sækja herprestin. Á leiðinni saðan Sveikað herpresturinn hefði farð að slást við höfðsmannin og því næst hefðan brotið slaghörpuna, væri döða drukkin og vildi ekki fara heim. Hann sagði að Helmík höfusmaður var og hann hefði fleikt prestunum fram í gangin og nú sætt hann svovandi á gólfinu við dyrnar. Þegar Sveig kom á vettvanga hristan prestin óþyrmilega og þegar hann urraði og opnaði augun heilsaði Sveig á hermannavísu og sagði, herra prestur, nú er ég hér. Og hva, hvað eru þér að gera hingað? Það sættiður, herra helprestur. prestur. Jæja, Þið eru að sætja mig. H hvert erum við að fara? Heim til yðar, yðar Frómheit. Og, og hvers vegna á ég að fara heim til mín? er ég mást ekki heima hjá mig? Yðar Frómheit, þið eru þið ganginum í ókunnum húsi. Og, og hvernig hef, hef ég komst þangað? Þið voru þið heimsókn yðar Frómheit... Í heimsókn hef ég ekki verið. Þar farið þér villur vega, villur vega. Sveig hristi herrprestin og reist hann upp í veggin. Presturinn reykaði út á hlýðarnar dettt fram á Sveig og sagði ég er að detta. er að detta, endur hann og brosti ánalega. Loks hefnaðist Sveig að reisa prestin upp og þar sopnaði hann standandi. Loksbar sveik síður af hólmi, hann dró prestin yfir þreipinu út á götu, presturinn mótmælti þessari meðferði, ég þekkiður ekki, herra minn, sagði hann. þekki þér ótt og kats, það er ég, ég hef heimsótt erki biskupin, æftan og ríkjald sér í hliðgrindina og í vatíkarinu gera þeim mikið með það sem ég segi. Sveig var nú hættur öllum titlatófum við prestinn. Sleftu segir eða ég slægj á klætnar á því. Við ferum heim og þar með basta, engan þvætting. Það er presturinn sleftin og grindinni, sneri sér að Sveig og sagði við skulum fara á einhvern viðkunanlegan stað. En til súka fer ég ekki, þar skulda ég. Sveig þreyf í fang sér, og baran eftir gangstjættinni heimleiðis. Hvaða náungja nú þetta, spurði einn af áhorvendunum á göttunni. Það er bróðir minna, sagði Sveik, hann er hér í leifi og heimsótti mig og drakk sig fullan af gleði þegar hann komst að raunum að ég var enn á lífi. Herpresturinn sem að þið heyrt síðustu orðin sneriðs að áhorvendunum og rópaði allir þeir sem döðir eru eiga að mæta hjá mér á morgun svo hættu að stökkvað og vígðum vatni áður en verið að grafni svo þagði hann. en Sveig reynda dragan heimleiðis á næstu bílastöð hallaði Sveig herprestinum uppi vekk meðan hann prúktaði við bílstjórunum aksturinn heim Einn bílstjórin kannadist við herprestin hvaðst af að áður og þóttist ekki hafa neina löngun til þess að konum aftur. Hann ældi út allan bílinsaðan og hann borgaði ekki fyrir aksturinn. Ég ók fram og aftur í tvo klukkutíma áður en hann áttiði sig á því hvað hann ætti heima. Hálfuð mánuði setna gatið svo loks herjað út ur honum fimm krónu fyrir allt saman. Eftir miklar vífilengjur let einn bílstjórin loks tillegðast aðkaðum heim. Þegar Sveig kom aftur til herprestsins hafði einhver gerst sér hægtum vik og stólið af honum hattinum. Sveig vaktan og með hjálpi bílstjóra hans tókst honum að tróða herprestinum inn í bílinn. Þar fjallan í eins mók og hjelda Sveig væri just herfóringi við 7.500. herdelt fótgöngulíða. En þegar bílum fór að hristast á ájöfnum veginum virtist hann rakna á róttunni því að hann settist upp og hvað við röst þú varst mín sumar sunna mín sæla trú og von ég beð þín bjartar nætur á bökkunum við don skömmusetna segi á hann samskonar höfði og áður því að hann pýrði hálblindum augum og sveik og segi hvernig líður yður náðu að frú en svo sá hann tvöfalt og sagði um leiðu hann benti og sveik hvað eigið fullorinn svo hann Vertu kýr, sagði Sveik, þegar presturinn reynda klifur upp í sætið. Þú mátt bölfaður upp á að ég gett eins og deig. Allt í einu snerið herpresturinn sér að Sveik og sagði, kæri vinur, gefðuðu mjög löðrung. Einn eða fleiri, spurði Sveik, tvo, gerðuðu svo vel? Herpresturinn taldi upp áttu löðrungana sem að fekk og hann var hamingjusamur á svipinn Þetta er resandi, sagði hann. Þetta er ágætt fyrir melkingun að gefa mér einn af snúðun ennþá Hjartans þætti, sagði hann þegar sveikaði afgrið Það nú líður vel Það er eitthvað sem mig langar til Æfti presturinn En ég man ekki hvað er Muni þér hvað er Hann hengdu höfuði stundar kottn í fullkominni uppgjöf Hvað kemum við mér það við hvað ég vil, saðan með tölvverðum virðuleika og yður kemur það ekki við heldur. Hvernig dirfiðst þér að upp á mig? Kunni þér að skilmast? Hann gerði tilrönd til að draga sveikni yfir úr sætunum En þegar Sveik hafði kyrtan niður, spurði hann hvort heldur væri mánudagur eða þriðjudagur, hann vildi líka fá að vita hvort væri júni mánudur eða desember. Ég hef áreðanlega séð þig áður, hrópað hann og reyndi að faðma Sveik. Við erum skólabræður. Svo klappaði hann á fótinn á sér og sagði, en hvað er gaman að sé á þig aftur? Loks kraupan og kniði og fór að byggjast fyrir Þegar bíllinn stansaði fyrir framan húsprestsins er reyndist erfitt að koma hann út. Það erum við ekki leið, sagði hann. mér, það er verið að ræna mér. Ég vildi halda áfram. Loss var hann dregin eins og snýill út úr bílnum inn inn í húsið og þar var hann um fleikt á legubekk. Hann lísti því yfir að hann borgaði ekki þann bíl sem hann hefði ekki um Þið ætli að leika á mig hann, deplaði augunum framan í sveik Við gengum heim Allt í hennu fleiðan pingjunni sinni bílstjórun og sagði Tæki allt, hvort fjandan munar mig um einn eiri meira að minna Hefðan viljað vera nákvæmur Ég hefðan átt að segja að því munaði ekkið um 36 aura Því meira var ekki pingjunni Loks fann bílstjórum fimm krónur í vestisvarsapressins, tók þær og fór leiðasinnar krossbalvandi. Presturinn var lengi að sopna en það hafðan framkvæmdir á orði. Hann vildi spila á orgel, dansa eða steikja fisk. Seinas lofaðan veik sístu sinni sem hann áttu þó enga, vildi láta bera sig úr rúmið Og er hann hafði látiði ljóst á frómu óska litið væri á sig sem fyrirmyndarsvín, sopnaðan svefni hinnar réttláttu. Þegar Sveik kom morgunin eftir inn til herprestins, láan á leguböknum og var að veltaði fyrir sér hvernig hann hefði getað blotnað svo grunnsamlega en Sveik gat skýrta fyrir honum á einfaldan hátt. Ég skil ekki í því, saði herr presturinn, hvernig ég hef getað komist úr rúminu yfir á leigubekkinu. Þér voruð alls ekki rúminu, hann sagði Sveik. Við komum yfir ekki lengri en á leigubekkinu. Og, og hvað hef ég gert af mér? Hef ég yfirleitt tekið mig nokku fyrir hendur var ég kannski fullur öldu blindur eins að þess það er fullkomnasta fyllir sem ég hef séð auk þess er lítið að saltal drykkjuæði ég bíst við batni patni þegar þeir komu af fætur og þoiðiður en ja, mér finnst eins og einhver hafi bari mig um lagði prestur og svo er ég þirstur í þokkabót á í brösum í gerkvoldi það var nú ekki það besta herra prestur En Þorstinn er afleiðing af Þorsta frá í gær. Það er ekki svo auðvelt að losna við þessóttar. Ég hef þekkt einu og hann drakk sig fullan í fyrsta skipti á gamla áskvöld ári 1910. Og á nýjásmorgun var svo þystur og honum leið svo illa, hann kipti síld og átana og fór svo fyllir í aftur. Það verður ekki runnir af þessu manni síðan og ómúgulegt er að hjálpa honum því á hverju lögatast kvöldu kaupur hann síld til allar vikunar. Þetta er eins konar hringakstur eins og gamallið þjálfi við nýtugast og var vanur að kalla það. Herbrefsturinn hafði fyrsta flóks timburmenn og þjáðist að hugsa emmaður bara dritti góð vinsað en þessu koniak en þetta sem ég suðlaði mig í gær var einiberja brennvinni, mér er ómúlætt að skilja hvernig ég get haldið aðurum eins og óþveran nýðir í mér, það er annustíkilegt bræða því, menn brugga allan til þess að hellofan í saklaust fólk svona eini berja vini lítlaust bræðuvant brennir hálsin, og svo er það ekki ósvikið eins og það sem ég fekk í Moskva heldur heldur að var það ristingur að trespyrítus er eitur, sagðan ákveðin það áður er ósvikið en ekki framleitt af geiringum í einhverri svínastöð. Það er eins og með rommið. Það er sjeldan að fá gott rom nú orðið. Bara ég ætti nú knotbrennivið sagt andvarpandi, þá myndu mér batna í maganum. Svo nótbrennivið eins og snabl höfðusmaður í brúska á. Hann voru að skoða í píngjuna sína, ég á samtals 36 veira í peningum þaðan. Hvernig það að selja legubessin? Ég segi húsægandanum að ykkur hafi stólið honum. Nei, nei, legubessin læti vera. Ég sendið til snafns höfðsmanns og byðan að lána mér hundra kall að hann vann í spílum í fyrra dag. Ef þur hefnast ekki þar, þá fariði til máleðs líðsforingja í Úrsovitsi ef það verður líka unni fyrir dík þá fariði til fyrsts höfusmanns í Ratsjani er geti sagt honum að ég þurf að kaupa út hestin minn sem ég hefði svallað út og ef hann býtur ekki á agni við orgelli hvað sem tautar ég ætla skrifaði um öllum miða og komi nú ekki tómentur aftur því að þá sendi ég út á snablu höfðusmann hvar hann kaupi hnótvinnið og komið með tvær hlöskur Sveik lauk erindi sínu með miklum glæsileika heil og einfeldni hans og erlegu svipur vöktu traust á sannleik skildi orða hans Sveik hannst ekki heppilegt að segja að prestunin þyrfti að kaupa út hestinsinn heldur þyrfti hann að borga barsmeðlag hann fekk allstada peninga Þegar hann kom aftur Sigri Hrósandi úr leiðangrinum og hampaði 300 krónum varð herpresturinn undrandi. Ég tók það allt á einu bretti, sagði Sveik, svo ég þyrt að fara í sláttuferð á morgun. Það gekk eins og fingur í þumar en ég varð að falla á knið fyrir sná plöfusmanni. Hann er svíðingur en þegar ég sáðanum að við þyrtum að borga barnsmeðlag stóðst hann ekki máti lengur. Barnsmeðlag? Endur tók prestur skeldur, já barsmeðlag herra prestur, þér sögðu það að ég mætti segja hvað sem ég síndist og mér gætt ekki dottið neitt annað í hug. Heima hjá okkur var skósmiður sem þurft að borga fimm barsmeður meðlokk og hann var alveg örfinglaður yfir því og sló allstara peninga. Hm. Þeir spurðu hvort þetta væri lagleg stúlka og viltu fá heimilisfangarnars. Hér haf ég verið laglega út til að Akasveik, presturinn Dolfallin. Já, ég leta á hafa heimilisfang heyrnalausar kettlingar sem býr við sömu götu og ég, saði Sveik. Ég vildi fara erindisleisu, það dætt mér ekki hug og upp á einhverju var ég að finna ha, og, og nú býða þeir fram í fórstofun eftir orgelinu. Það verður miklu rýmra hér þegar það er farið og auk þess fáum við peninga fyrir það og ef húsegjandinn spyr eftir því þá segjum við að það að sé viðgerð. Ég, ég er búinn að segja dýraverðinum frá því svo að engar grunnsendir falla vokkur þegar það er borið burtu. Ég er líka búinn að útvega kaupanda legubekknum. Það er borgað vel fyrir legubekki núna, hann verður sóttu segni dag. Að ja, hafið þér síslað nokkuð fleira, spurði herpresturinn og heldum höfiðið örvæntinga fullur. Já, ja, í stað þess að koma með tvær flöskur, herra herprestur, kom ég með fimm flöskur af hnótbrenni svo að við hefðum nú eitthvað að drekka. Má ég nú ekki að fenda þeim orgelig? Herpresturinn baðaði út höndunum í örvæntingu og skömmu setna báruður orgeluð út á lítinn vagn. Þegar Sveig kom aftur satt presturinn yfir hnót brennivínu og reifst út af því að hann hefði fengið ráa steikaborða. Presturinn var orðin fullur aftur og sór og sárt við lagði að á morgun skildan byrja nýtt líf áfengi snöytnverikana en efnishyggja en mennætt að lifa andlegu lífi. Hann þrugglaði í heimsbeki þvætingi hálftíma en þá kom kaupandina legubekjunum og presturinn seldónun legubekjun fyrir lítið og bað hann að þvaðra við sig ofur lilla stund en varð fyrir miklum vonbrigðum þegar maðurinn þóttist þér að sér því að hann að getur að kaupa náttborð leiðinlega þegar ég skildi ekki hafa náttborð saði presturinn en maður getur ekki verið öllu búinn Þegar maðurinn var farinn fór presturinn að ræða við Sveik með mestu vináttu. Þeir tæmdu eina flösku í félagi. Þegar liði var fram á nótt sagði Sveik við presti. Nú er ég búin að fá nóg af þessu. Nú ferði í rúmið. Ég er á leiðinni. Ég er á leiðinni vinur minn sagði prestur. Manstu þegar við vorum í fymta bekk og ég gerði grísku stílana fyrir því. Sveik listi á hann um skóna og klætt hann um föt En presturinn bar þig uppundan þessari meðferð við ósýnilegar persónu. Þannig að sjáu þeir, herra minn, við skápinn, hvernig að ættingjarnir fara með mig. Ég þekki ekki mína eigin ættingja, sagði ákveðin um leið og hann velti sér upp í rúmið. Þó að himinn og jörð farist, þekki ég ekki mína eigin ættingja. Skömmu seinna, drundu fylleríis hrótunnar um allt húsið. Fá einund auðumsetna dett sveiki huga skreppa heim í íbúðina sína til þjónustustúlkunna sinnar frú Möller. Í íbúðinni var frænka frú Möllers sem tilkynnt honum gráttandi að frú Möller hafði verið tekið först kvöldið eftir að hún óg sveik á handvagnir til herskóðunar. Gamla konan hafði verið dregin fyrir herri en þar eða ekkit sannaðist var hún flutt í fangabúðirnar í Steinhof. Það hafi komið bref frá henni og þér munið ekki íbúðinni íbúðinneiðar aftur saði Franka frú Mullars því að ég hef búin að breyta henni í saumastofur það eru tískusnið á veggjónum og blóm í gluggónum Það reyndist ókleift að hugga Franku frú Mullars með grátandi tári og opinberaði hún að lokum óttasinnum það að sveik hefði flúið úr herþjónustunni og myndi steipa bæði sér og henni í glötun Þetta líkar mér, sagði Sveik. Þér hafa þú rétt að standa, ég flýðu úr herþjónustunni, en ég varð að steindrepa 50 varðmenn og liðþjálfa, fara nú semt ekki að kjafta frá því. Þegar Sveik hafði kvart og beðið að helsa saumastúlkonum sem sváfu í rúminu hans, fór hann beina að leiði bykarinn, en frú Palivets vildi ekki afgræðan Þar eða hún þótti samfarðum að hann hefði flúið. Madurinn minn sáðum og byrjaði gömlu uppsöðun á ný var ákaflega varkhár. En þau tóku hann samt án minnstu ástæðu. En þér leikir lausum hala. Það er ekki allir jafn hefnir og þér. Meðan á þessu stóð gekk gamalt madur, jáltsmiður frá Smíkhoff til sveiks og sagði Afsækið, herra minn, vil ég þér býða eftir mér hérna fyrir utan. Ég þarf að tala viðður. Þegar út á götuna kom fekk játsmiðunni Sveig tíu krónur en þóttin síðan nefndi fullirti að hann væri ekki liðið og sagði ég á líka svoan sem flýður herðjónustunni að hann býr nú hjá ömmu sinni í Asíafi Jósofov við mig fyrir við er ekki að vera hrættur. Sveig kom syntum nóttina heim til herrprestsins sem var ekki komin heim. Hann kom ekki heim fyrir undir morgun Vakti sveik og sagði, á morgun eigum við að messa, hýtaðu svart kaffi með rommi eða það sem betra er, hýtaðu póns.